І ти непомітно засинаєш, бодай у вісні, рятуючись від гніву чорної птиці. Хай би вона швидше відлетіла, хай би замість неї прилетіла рожева птиця ранку, пахнучи м'ятою і свіжою росою. Просинаючись у вісні, чуєш угрохотливий голос птиці, що гнівається і гнівається, вогнями блискавок блимаючи у вікна, і жаль за сіроманцем, просинається разом із тобою, наче він також твій зведений родич від вітру. Так само, як стрикітлива сорока чи дика кіска, названі матір'ю твоїми сестрами, а вовк уже начебто брат, тільки якийсь недобрий брат. Але ж коли розкинути розумом, то хіба в людей не водиться братів недобрих? Кровожерлих, але ж їх так само шкода, серце й за ними побивається. Вкотре просинаєшся, а чорна птиця все кублиться, все гнівається, аж хата від її гніву труситься, мабуть, ніколи й не відлетить. А потім не віриш своїм очам, вийшовши на подвір'я, бачиш рожеву птицю ранку, що вже летить із княжої гори. Від чорної птиці, де не де лиш по темній пір'їні відніє. розгубила то в затінку дерев, то в яру, то під стіною лісу, а рожева птиця ранку летить хвиля за соняшною хвилею, і в її світлі село сміється теплою материнською усмішкою, і сам ти усміхаєшся до нестримної рожевої птиці яка таки прилетіла, прогнавши птицю чорну, сміхається до княжої гори, яка від усієї своєї щедрої душі подарувала цю веселу птицю всьому білому світу. А до тієї печери-чернери, щоб ти не заглядав, бо голову тобі відірву так, як ти би скрутив голову тому соняшнику, хоч може тобі однаковісеньку, що без голови, що з головою. Ту печеру попід усією княжою горою поточено, І хто відає, чи людьми поточено, Чи водою поточено. Бо трапляється, люди точать як води, А води точать як люди. Княжа гора сидить на підземних печерах, Мов степова орлиця на гнізді. Уже скільки століть відшуміло, як вона оберігає своє гніздо. А що в тому гнізді, сама вона лише знає, мабуть, таємниця. Мабуть, багато таємниць назбиралося, та таких, що шкода княжі горі у своїй підземній таємниці та ще й когось утаємничувати. Отож, і сидить на них орлицею. Бачив, звідки вилітають сови, Щоденного світла бояться. Кажани там водяться. Всяка нечиста сила, що проти ночі і згадувати страшно. А людям дорогу в печеру заказано. Може, тільки нашому діду Гордію і не сказано. Хіба дід живе? Дід вештається поміж днем учорашнім і завтрашнім. Наче йому перестановиська нема в дні сьогоднішньому. Та йому і не страшно. І в печеру заглянути, як у своє вчорашнє життя, а потім назад повернутися до нас. У ті старі гроші, з якими ходив у крамницю торгуватись, де дістав? А в печері дістав, та й додумався Ірод і з ними на білий світ поткнутися. Та з такими грошима лише у печері і торгуватись, там теж крамниця має бути». А в цій крамниці товари такі, що за старі гроші відпускають їх, а за нові гроші нічогісінько не купиш. Бач, дитино, який наш дід Гордій богач, але не спромігся з печери гостинці принести ні для баби своєї, ні для внука. немов у нього ще є десь баба чи внук, або має гроші берегти для якогось іншого життя. А може діду Гордій і береже знайдений скарб для якогось іншого життя? Хіба вгадаєш, коли він вічний? Либо...